Pe dumneata și si mine este o oarecare deosebită În han și si banii dumitale și si banii mei Tot atât valorează Poate, dar de vreme ce hangița se poartă cu mine Drăguț înseamnă că mie mi se cuvine Mai multă atenție decât dubitarea. Pentru ce? Pentru că, pentru că sunt marchisul de Forli Popole Și si eu sunt contele de la Fiorita hmm? Eu sunt cineva și trebuie să fiu respectat. Cine nu te respectă? Dumneata însuți ești acela care vorbim cu prea multă libertate? Mă găsesc în hanul acesta, fiindcă mi-e dragă hangița. Toată lumea trebuie să poarte respect fetei care îmi place mie. Asta e bună. Nu cumva dumneata e vrea să mă împiedici, să o iubesc și eu pe Mirandolina. Dar de ce crezi că mă aflu la Florența? De ce crezi că am tras la hanul acesta? Bine, bine, bine, bine, bine, dar n-ai să faci nicio treabă. Adică eu nu și dumneata dar. Eu da, iar dumneata nu. Ha. Eu sunt cineva. Mirandolina are nevoie de protecția mea. Mirandolina are nevoie de bani, nu de protecție. B bani? Nici banii nu-mi lipsesc. Eu, domnule Marchis, cheltuiesc un sechin pe zi și fac mereu cadouri. Eu nu mă laud cu cei ce fac. Nu te laud, dar se cam știe. Nu, nu, nu se știe tot. Ba da, pe domnule Marchis, se știe. Chelnii, răspund că nu cheltuiești pe zi decât trei arginti din cei mici. Cum? Mm, fiindcă veni vorba de Kelner, este unul aici, îi zice Fabrizio, pe care nu pot să-l sufăr. Mi se pare că hangisa se cam uită la el. se prea o eu vivrând să se mărite cu el. Cu... Nu-i treabă ușoară ca o fată singură să conducă un Han. Cât da. despre mine, dacă se mărite, i-am făgăduit că-i dau 300 de scuze. Dacă o să se mărite, eu, în calitatea mea de protector, o să-i dau... Uh... Ce? Am să văd eu ce o să-i dau. <laughs> Uite ce -i. Hai să facem ca doi buni, prieteni. Să-i dăm fiecare câte 300 de scuzi. Ce am să fac eu, am să fac fără să se apre. Și n-am să mă laud. Eu sunt cineva... Da. Nu e nimic pe aici? Nepricopsitură sărac, dar fudul. Ce dorește de domnul Marchit? Domnul? Ce te-am să te porți așa? Vă cer Fabricio. spune spunem ce face tânăra stăpână. Bine, înălțimea voastră. S-a sculat. Da, înălțimea voastră. Băgarde. Da, pentru ce înălțimea voastră? Ce înseamnă acest înălțimea voastră? Așa-i spun și domnul Conte. Între tumea lui și mine este o oarecare deosebire. Nici vorba că e deosebire. Mi-am dat și o seama după socoteri. Spuneți te rog de să vină la mine că vreau să-i vorbesc. Da, excelență. Așa e bine. Bine. Sunt trei luni de când știi cum trebuie să-mi spui, dar ești un obraz. Cum doriți excelență? Ascultă, Fabricio, vrei să vezi care e deosebirea între marchiți și mine? ce vrei să spui cu asta? Uite, uite, Fabricio, eu îți dau un țechin. Ea încearcă să vedem dacă îți dă și el unul la fel. Domnule Conte, vă mulțumesc. Excelență? Eu, eu nu arunc banii pe fereastră. Așa, ca nebunii. Ai, plecă, plecă! Oh, e curățat de tot marchizul. <laughs> uh, am plecat! <laughs> Îmi atacem ce ai să-mi înainte cu ajutorul darurilor. Dar n-ai să faci nicio treabă. Da da da, da, da, da, da, da. Rangul meu valorează mai mult decât toți banii de Eu nu pot preț pe ceea ce valorează, ci pe ceea ce se poate cheltui. Atunci cheltuiește, că mi a dorit tot, nu o să se uite la Dumnezeu. Nu cumva să ca că o să se uite la Dumnezeu, fiindcă ai asemenea titlul de noblețe. Iar mm -hmm. are nevoie de bani, domnule. De bani? Iar <laughs> are nevoie de protecție. Nu știi ce vorbești. Știu, e mai bine. E, prieteni, prieteni! Da? Nu înseamnă că legea asta? E vreo neînțelegere între voi? nu contele se ceartă cu mine asupra meritelor nobleții. Eu nu te găduiesc meritele nobleții, dar susțin că pentru a-ți face cheful ai nevoie de bani. Asta e drept, dragă Machize. Mă rog, mai bine să vorbim despre altceva. Dar cum ați ajuns să vă certați? Păi, Domnul Marchiz este îndrăgostit de hangița noastră, A -a. numai că eu sunt și mai îndrăgostit de ea. A -a. Ar trebui să știi cu cât zel o eu. Da, el o crotește, iar eu o <laughs> Într-adevăr, dacă așa stau lucrurile, e greu de aflat. Care dintre dumneavoastră o merită mai puțin? <laughs> să vă certați pentru o femeie? Da, da. <laughs> să vă frământați pentru o femeie! Prum. Nu mi-aș fi închipuit că am să aud vreodată așa ceva. Pentru o femeie! <laughs> Mie, fără îndoială n-are să-mi fie teamă că o să mă cer cu cineva pentru o femeie. Poate, numai că Mirandolina are calități nemaipomenite. În privința asta, domnul Marchiz are dreptate. Tânăra noastră hangiță este, într-adevăr, vrednică de iubire. Dacă o iubesc, eu pot fi încredințat că e o femeie cu totul deosebită. Adevărului, cum mă face să Ce calități de mai pomenite ar putea să aibă și pe care să nu le găsești la toate femeile. M are o ținută nobilă care te pare. E frumoasă, vorbește cum trebuie, da, da. se îmbracă îngrijit și cu Toate astea, la da, un loc, nu fac nici două parale se împlinesc trei zile de când am tras la hanul ăsta și nu mi-a făcut nicio impresie. Da, da, da, mai uită-te și poate că o să găsești la ea ceva aparte. M-am uitat foarte bine. E o femeie ca toate femeile. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e ca toate celelalte. Are, are ceva da, plus. Vieții de voi că proși mai sunteți. V-ați lăsat duș. Pe mine nu m-ar fi prins în mreje. Ascultați-mă pe mine și feriți-vă de femei! Uh, N-ai fost niciodată îndrăgostit? Niciodată! Și nici n-am să fiu vreodată! Și ce o să faci cu averea dubitare? Am să-mi cheltuiesc bruma de bani, petrecând cu prietenii mei! <laughs> Bravo, cavalere! Bravo! Să petrecem! Și femeilor uh, nu vrei să le dai nimic? Nimic! De la mine n-au să pupe nimic, te asigur! Uh. Uite-o, uite-o, pe hangița noastră. Uite-te la ea și spune: Dacă nu e adorabilă, mare scofal. Cu plecăciune, domnilor cavaleri! Care dintre domnii m-a chemat? Eu, eu te-am chemat, dar nu aici. Oh, unde atunci, Excelență? <laughs> <În> camera mea. <laughs> În camera dumneavoastră, da. dacă aveți nevoie de ceva, vă stă la dispoziție servitorul. Dragă Mirandolina, eu am să-ți vorbesc de față cu toți. Am să te cruț de obosala de a veni la mine în cameră. Mirandolina, da? privește. uite te la cercei aceștia. Îți plac? Frumos! Sunt diamante, să știi. Da, se vede. Mă pricep și eu la diamante. Sunt ai ah, Nu! Nu! Nu, nu, nu, nu, zeu, zeu, domnul. E, mă domnul, superi domnul, să știi, mă superi dacă nu-i primești. Nici nu știu ce să spun. Grija mea e să nu-mi pierd clienții. Ca să nu-l pe domnul Conte, iau. Mulțumesc! <gri> mulțumesc, Ia Ina <Adalina. gri> Într-adevăr, domnule conte, ți-ai câștigat un mare merit făcând cadouri femeilor de față cu toată lumea, numai din vanitate. Da, da, da, din vanitate, din vanitate. Mirandolina, da. eu sunt cavaler. De aceea ți-am cerut să stăm de vorbă între patru Ce calic. Nu-ți cad eu în plasă. Dacă nu mai dorește nimeni nimic, eu am plecat. Ei, Angiță, rufăria pe care mi-ai dat-o nu-mi place deloc. Dacă n-ai alta mai bună, mă mut. Domnule, o să vă dau alta mai bună. Veți fi servit, dar cred că mi-ați fi putut cere lucrul ăsta ceva mai politic. Acolo unde îmi cheltuiesc banii, n-am nevoie să fac și complimente. Compătimește-l, Mirandolina. E cel mai mare dușman al femeilor. Hai. Lasă, lasă! Lasă că n-am nevoie să fiu compătimit de femei, dar ce v-au făcut? De ce sunteți așa de crud cu noi, domnule Cavali? Gata, gata! Cu mine să nu te întins la vorbă. Să-mi schimb rufăria. Am să trimit servitorul soia. Prieten, <laughs> Sluga dumneavoastră! Sluga, sluga, sluga. Ce... Ce om sălbatic! Altul ca el n am mai văzut. Mirandolina, dragă, nu toată lumea îți cunoaște calitățile. Eu sunt așa de dezgustată de portarea grosolană acestui cavaler că mine să-l dau numai decât a fac. Dragă, Mirandolina, să-mi spui mie dacă nu vrea să plece, că-l fac să se duc împărtindu-se. Folosește-te de protecția mea. Cât da, despre banii pe care o să-i pierzi, n-ai nicio grijă, plătesc eu totul. Serea da. de la afară, delși și pe marchez, că plătesc pentru ei, terminat. Vă mulțumesc, domnii mei, vă mulțumesc. Să știți însă că mă pricep și eu destul de bine să dau afară un client care nu-mi place. Cât despre partea materială, hanul meu n-a stat niciodată cu camerele goale. Dar da. cine domnule Conte? Da. De cineva. Cine? Dar cine să fie da. oare? Pare să fie un bijutier, Mirandolina. Da. Cred că nu-i bine să mai dormim aici. Un bijutier! A, ah, da, da, da, da, trebuie să mă arate o bijuterie, Mirandolina. Vreau să mă adau ceva cerceilor pe care ți-am Nu, nu, asta nu, domnule, nu. Dumneata merită mult mai mult, iar eu nu mă uit la bani. Nu. Mă duc să văd bijuteriile. Adio! Mirandolina, atto non le marchi di le mene Băi, Conte, mă lene cu banii ăștia lui. La drept vorbind, domnul Conte se ostenește prea mult. Da, și că femeile de felul de vitale pot fi câștigate cu cadouri. Nu-i nimic, cadourile n-au ce să-mi strice. Nii mi s-ar părea că te înjosesc dacă aș căuta să te îndatorez făcându-ți cadou. Asta, așa e. Domnul Marchiz nu m-a înjosit niciodată în felul acesta. Da, da, și nici n am să te înjosesc vreodată. Sunt absolut sigur. Însă, Mirandolina, da. ce mi-este cu putință să fac? Poruncește-mi și fac um, Ar trebui mai întâi să știu Ce stă în putință excelenței voastre mm, Orice, orice Pune-mă la încercare Dacă și fi un conte Caradios da? ca el ce face? Să fiu al naibii Te-aș lua de nevastră Adio, Mirandolina Adio. E, ce mi-a fost dat să aud, excelența sa, domnul Marchizar ar vrea să se însoare cu mine, numai că nu-i de ajuns să vrea dumnealui să se însoare cu mine, ar mai trebui ceva, să vreau și eu. Dacă m-aș fi măritat cu toți cei care m-au cerut, aș fi avut acum o droaie de bărbat. Toți câți poposesc la hanul ăsta Toți se îndrăgostesc de mine Îmi fac toți ochi dulci Și câți nu-mi cer să mă măriți îndată cu ei ah, Și acest domn cavaler Necioplit ca un urs Să fie așa de mojit cu mine Din câți clienți au trecut din hanul meu lui e singurul Care n-a încercat să-mi facă curte Nu spun că așa toți Dintr-o dată să se îndrăgostească de mine dar, dar nici să mă disprețuiască Așa cum m-a făcut lui, Pentru că Asta mă face să mor de necas. E dușmanul femeilor. Nu le poate suferi. Sărman nebun. Pe semne, n-a dat încă de o femeie care să știe cum să-l ia. Nu o să dea. Și cine știe dacă n-aș și dat, <gântu -i> tocmai cu deal de ăștia îmi place să am de-a face, iar de cel care se ține de capul meu, mă plictisesc foarte repede, stau de vorbă cu toza, dar nu mă îndrăgostesc de niciunul. Vreau să-mi bat joc de toți și de îndrăgostiți pângăreți și vreau să mă slujesc de toate viteșugurile ca să nu ving, să înmoi și să cuceresc inimile cele sălbatice, împietrite și dușmănoase față de noi, femeile, femeile care suntem cel mai minunat lucru din câte a zămislit natura. Stăpâna! La ce stăpână, clientul care stă în camera de mijloc. Da. face gălăgie din picina rufăriei. Zice că e proastă și că să o schimbăm. Da, foarte bine. Atunci scoatem glindul la rufăria pentru că am să-i duc. Lasă că eu duc eu. Nu, lasă că eu duc eu. Eu, eu adunși, Da, eu. A, dar multe mai porți de grijă clientului astăzi? La toți le porți de grijă la fel. De? Așa că vezi de treabă. Nici nu mă bag în seama, nu e nimic de făcut. Mă face să trag nădejdea, dar tot degeaba. nu e nimic de făcut. Postul de el mai are și pretenții. Îl fac să tragă nădejde ca să mă slujească cum trebuie. Uite, până acum era ca pe client să-i servesc el. Așa-i, numai așa. că te porți cam nepoliticos Uite, Uite, în schimb, dumneavoastră te porți cam prea frumos. Știu eu ce am de făcut, așa că nu am nevoie de das. Bine, bine. E, atunci caută-ți alt eu... Domnule Fabricio. De ce, domnule Fabrizio? de ce? Așa, nu, nu mai. Vaal... Da. Nu ți mai place de mine? îți aduce aminte ce a spus tatăl dumitale. Nu, no, amândor ora, înainte de a-și da supletul, îți aduce aminte? Da. N-avea grijă atunci când mă voi mărita o să-mi aduc aminte de cuvintele tatălui meu. Da? ei numai că și eu sunt destul de simțitor și anumite lucruri nu le mai pot da. Da drept, ce mă iei no, tu pe mine? Porc. O ușurată, că o sălbatică? mă mir de tine. Ce-mi pasă mie de clienți? Cum vin așa să duc? Dacă mă port bine cu ei, eu fac din interes. Ca să păstrez faima hanului. Când va fi să mă mări, am să-mi aduc aminte de cuvintele tatălui meu. Află că... Cine mă slujește cum se cuvine, nu are de ce să se plângă de mine. Sunt recunoscătoare, cunosc calitățile oricui, în schimb, ale mele nu-s cunoscute. <fie> Și cu asta am terminat, Fabrizio. Dacă ești în stare, caută de pricepe ce te-am spus. Cine te poate pricepe? Nu, e într-adevăr ceva de capul lui. Nu, nu, acum pare că ești sunt drag, acum pare că nu-i sunt. Spune că nu-i ușuratică, dar nu face decât cum îi place. Nu mai știu ce să spun. Mm, să vedem ce o să se întâmple. De plăcut îmi place, ba chiar țin la ea, așa. Am, am duce-o bine împreună. Numai eh, că trebuie să închid și eu ochii și să nu le văd chiar pe toate. La urma urmei, clienții vin și se duc, iar eu stau locului tot timpul, așa că tot de mine e mai bine. Ce vrei? Am adus rufărie mai fină. Vine pune pe masă. Vă rog foarte mult să vă uitați feream la ea și să-mi spuneți dacă e pe placul dumneavoastră. Din ce materiale e făcută? Cearceafurile sunt din Olandă. Olandă? Da. Da, domnule. Zece argint scotul. Uitați-vă, uitați-vă. N-am cerut chiar Olandă. Era de ajuns să fi fost ceva mai bune decât cele pe care mi le-ai dat la început. furile astea le-am făcut special pentru clienții de seamă, pentru cunoscători și, mm -hmm. ca să vă spun drept înălțimea voastră, le dau numai pentru că e vorba de dumneavoastră. Mm -hmm. Altuia nu i le-aș fi dat. Uitați-vă, uitați-vă și la rupăria de masă. Mm -hmm. Prinza de Flandra. Da. Când se spală, și pierde din frumusețe. Păcat să o murdărești pentru mine. A, nu mă uit la fel de nimicul când e vorba de un cavaler de seama ca dumneavoastră. Am mai multe șerbeti dintre astea și le voi pune deoparte numai pentru înălțimea voastră. Nu s-ar putea spune că nu e o femeie curtenitoare. Cum motra asta morocănoasă nu-i de mirare că nu-i plac femeile. Dă-i rufăria servitorului meu sau pune-o unde vrei. Nu-i nevoie să te astăzi. Oh, dar nu-i nicio osteneală când ai deslujit un cavaler atât de ales. Bine, bine, bine. Nu mai e nevoie de nimic. Acu să se dea bine pe lângă mine, oh, femeile, femeile, toate sunt la fel. Uh, Bunurul făria în ia Bine, bine, bine! Până unde vrei! Uh, pentru masa de prânz ce doriți. Voi mânca ce va fi! Aș vrea totuși să știu ce gusturi aveți, dacă, dacă vă place o mâncare mai mult decât alta. Spuneți-mi, spuneți-mi, fără. Dacă trebuie... voi dori ceva, îi voi spune kelnerului. Da, bărbații n-au îndemânarea și răbdarea pe care o avem noi, femeile, când e vorba de asemenea lucruri. Dacă o să vă fie poftă de vreo friptura anumită, de vreo mâncare picantă, vă rog, dar vă rog, spuneți-mi. Mulțumesc, mulțumesc. Dar să știi că te ostenești de pomană, că nu vei reuși să faci din mine ceea ce ai făcut din Conte și din marquis. <laughs> Ei, da. Ce spuneți de, de slăbiciunea acestor doi cavaleri? <laughs> Vin să stea la han, iar pe urmă o pretenția să se giujulescă cu hanjisa. Ha. <laughs> Sunteți căsătoriți în înălțimea voastră? No, nu! Nu-mi plac femeile! Bravo! Bravo! Să nu care cumva să vă schimbați vreodată părerea. Femeile, domnule! Na, să lăsăm asta. Nu face să le vorbesc tocmai eu de rău. De altfel, dumneata, ești prima femeie pe care o aud vorbi Și vă spun, vă spun de ce. Noi, hangițele, vedem și auzim câte în luna și în soare. Și zău că mi-e milă de bărbații care se tem de noi. Ciudată femeie mă mai Cum găduința anâții mei voastre am să plec? Ești grăbită? N-aș vrea să vă plictisesc cu prezența mea? <gătă> nu, <-o> no, mă face plăcere, mă distrează. <gătă -n -o> Vedeți, domnule, așa fac cu toți. Stau doi vorbă câteva clipe, sunt de obicei vesele, spun glume ca să-i distrezi și... Deși, gata, gata să creadă că înțelegeți dumneavoastră și... Încep să-mi facă un uc dulci. Probabil că asta este urmarea felului frumos în care știi să te porți. A, sunteți prea amabil înălțimea voastră. <laughs> Și zici așa, se îndrăgostesc de dumneata. Ei hey, da, ca să vedeți ce înseamnă Slăbiciune omenească, să te îndrăgostești din senin, de o femeie. pe un lucru Hai. pe care nu l-am putut pricepe niciodată. ha ha ha sunteți tare. Da. da. Sunteți sunt la dispoziția dumneavoastră. Porunciți-mi și vă încredințez că voi face totul cu o grijă pe care n-am avut-o niciodată pentru nimeni pe lumea asta. Și care, mă rog, e motivul de-mi acorzi atât atenție? Fiindcă... Lăsând la o parte caritățile dumneavoastră, rangul dumneavoastră, sunt mare îmi sigură că voi putea să stau de vorbă cu dumneavoastră în liniște, fără să mă tem că veți înțelege greșit felul meu de a mă purta și mă veți socoti drept ceea ce sunt, o hangiță că nu mă veți plictisi cu dorințe ne la locul lor cu vorbe umflate. Nu e mă de recuze, cu pricep, dar femeia, asta are ceva ciudat. <gântu -i> Salvaticul începe încet, încet să se domesticească. Să știi că dacă ai treabă, nu vreau să te mai rețin. Da, domnule, mă duc să mă îngrijesc de treburile casei. asta e pasiunea și distracția mea. Dacă aveți nevoie de ceva, chemați servitor Bine, bine, iar dacă... Bă, din când în când vei vine... Dumneata, să știi că n-am să mă supăr. <laughs> Ca să vă spun drept, eu nu intru niciodată în camerele clienților, dar la dumneavoastră am să vin din când în când. La mine? Da. Pentru ce? Pentru că în... înălțimea voastră îmi place nespus de mult. Îți pla? Eu? Da. Îmi placeți fiindcă nu sunteți mai eratic. Fiindcă nu faceți parte dintre cei care se aha. aha. <laughs> să nu-mi spuneți mie pe nume dacă până mâine nu-l dau gata. <laughs> Asta e una din acelea care m-ar putea face să mă mai ușor decât ar face-o toate la un loc. Sinceritatea ei, este țimea cu care vorbește, sunt lucruri puțin obișnuite. Are un, nu știu ce, ciudat, dar pentru asta nu o las eu prins în mreje. Azi ce să mă de ea, să-mi libertatea, asta nici gând, sunt nebun, nebun toți aceia care se îndrăgostesc de femei. La înălțimile voastre, vă rog să rămâneți aici și veți fi servite. Iertați-mă, uitați-vă -mă și la cealaltă cameră. Da, ia voi, să dar aici e dormitorul. Ce Iar aici puteți sta, puteți lua masa, puteți mi vizite sau vă puteți servi de ea după cum veți dori. Bine, bine, bine. bine. Dumneata ești stăpân sau kelner? Kelner. La ordinele înălțimilor voastre. Ne alte persoane persoane să spuse. nu să să ne ia. Kelna? Okay, da, ce doriți înălțimile voastră? Spune-i stăpânului să vin aici. Vreau să ne înțelegem asupra condițiilor în care vom locui. Da. Va veni stăpâna. Stăpâna? Da, mă duc îndată. Cine ce naiba ori fi doamnele astea, așa singure? După chip și îmi par să fie doamne de lumea înaltă, e, mă duc în data. Ne-a spus înălțimea voastră, dar noi Doamne, nu foarte bine. Înseamnă că o să ne servească mai cu grijă și o să ne coste mai mult. Ei lasă că la plată o să aibă de a face cu mine, dar cu trei lumea de ceva anișoare, așa că nu Ei, merge. Nu-și vrea să, ca din cauza titlurilor ăstora să intrăm în vreun curcătură o, o scumpă, prieteni, și ca prostuțe. Două actrițe obișnuite se facă pe contesele, pe marchizele mm. și pe principesele pe scenă. Să nu fie în stare să susține niște roluri de nobile într-un han da, al care... Da, va Bine! Și acum îmi porunciți-mi, vă rog, am servit și alte doamne și voi fi mândru să servez cu toată grija și pe înălțimele voastră. Nu da, de voi avea nevoie, mă voi folosi de serviciile limitare. Mă rog acum, foarte mult, rog acum pe înălțimele voastre să-mi spuneți... Onorabile de dumneavoastră nume Ca să le trec în registru Da, dar de ce trebuie să dau numele? Noi, hangii, da. suntem obligați să înscriem numele locul unde s-au născut țara și ocupația tuturor călătorilor Care locuiesc în hanul nostru Dacă nu facem asta, e mai de noi Bine, da, atunci scrie da. Barana Hortensia de Lepogiu de Palermo Muzici, Iano, o oh, sânge fierbinte. <coughs> Mulțumesc și dumneavoastră. Eu? Da. Nu <coughs> știu cum spune. Contesa de Janir. Spuneți da. numele. Vă rog foarte mult. Nu l-ai auzit? Înălțimea, sa, doamna contesă de Janir. De Janir? De Janir. Da. Numele de familie? Și numele? Da da da da da. La, da, da, da, da, da, da. di Roma? Da, da, da, da. di Roma? Di Roma, di Roma, da, e tot ce voiam să știu. Vă ceri că v-am deranjat. Stăpâna va veni îndată. Știam eu că sunt două doamne din lumea înaltă. Sper să fac treabă frumoasă. Baxișurile o să curgă gârle. Imediat. <gătă -i> Că vreau plecat a doamnei baron Mă înclin în fața doamnei contese O, Oh, ce doamne ceremonioase <truție> A venit hangiță Cu plecăciune, doamnelor Nu-mi vede ziua, fetico Doamne hangiță de salut Dați-mi voie să vă sărut mâna Pofti mâna, <truție> îmi place că știi să te poți. și pe înălțimii voastre ei, hai, hai, hai, hai! Accepte atențiile acestei fete! Păi, mâna! Vă rog, hai, vă rog mult de tot! Hai, da! Pufti! așa că nu-ți doamne din lumea înaltă. Dacă ar fi așa, n-ar fi singure. Hangiță, trebuie să ne înțelegem asupra condițiilor în care vom locui în Ha. Da, sunteți singure, n-aveți cavaleri, n-aveți servitori. Soțul meu, baronul! De ce râde doamna? Așa, de ce râzi? Tale, baron. Da, da, da, da. Baronul este un cavaler jadin, glumește tot timpul. O să vină și el cât de curând, și va fi însoțit de contele Ocazion, soțul contesei. Domnul conte va face și el să râdeți? Da, stupinește-te, contese! Ț-ai rangul? nu? Doamnele mele, să nu vă fie cu suparare. Suntem singură, nu ne au de nimeni. Conții asta și baronia asta, nu cumva sunt. De ce mi să spui? Păi la îndoială noastre. noastră! Iertați-mă înălțimea voastră! Vă rog să nu vă înfuriați, fiindcă o faceți din nou să râdă pe doamna contesă! Hai! La ce servește să ne mai Conte-să? Uh... contesa? Eu știu ce voia să spuneți, Adine Aur, înălțimea voastră. Da, atice, eu te estimez nespus de mult. Voia să spuneți la ce servește să ne mai prefacem că suntem două doamne nobile? Nu suntem decât două femei juș din popor. Nu-i adevărat? Chiar așa, chiar așa. Ne de undeva. Nu, halal de așa, actriță. Nu există care să susțină un rovișor. Când nu sunt pe scenă, eu nu știu să mă prefac. Ia Bravo! Bravo, doamnă baroană! Îmi place îndrăzneala dumitări și nu găsesc cuvinte de laudă pentru. Sinceritatea de, de uneori vreau uite. și eu să râd puțin de cineva. <laughs> și mie îmi plac foarte mult oamenii cu haza, așa că simțiți-vă în hanul meu ca la dumneavoastră acasă. Okay. V-aș ruga doar dacă îmi pică prienți de seamă să lăsați în astea și în schimbul lor vă voi da altele, mai dar foarte, foarte bune. De sigur. A, a, a, e e, iată un cavaler Cine? care stă în acest han, mereu e cu ochii după femeie, Un vede una să și-i nu N-am de unde să știu voi? Pot să intru? Da, Din partea mea simțiți-vă care la dumneavoastră o -o, acasă O, sluga dumneavoastră, doamnelor Prea o mine. Cu tot respect. Mirandolina, doamnele sunt cliente. Da, excelență. Am zis de să le găzduiesc în harul meu. Drage, e o excelență. Gata, Ortenzia și pus ochii pe e, Și cine sunt aceste doamne? Dumnezeu ei e baroana Ordenzia del Poggio oh! iar dumnezeu ei e contesa de Janira del Solo oh! Nobile doamne Și dumneavoastră, domnule Eu sunt marquisul de parli popoli oh, Dungița da. vrea să jucăm înainte comedie Mă bucur că am cinstea să cunosc un cavaler atât de desăvârșit cum sunteți dumneavoastră oh, Dacă vă pot de folos cu ceva da. porunciți-mi Pare oh, bine că ați venit să locuiți în acest han da. Să știți că stăpân e fermăcătoare! Domnul Cavaler e prea curtenitor! Vai! Ce batista mare, domnule oh, E Ce spui, e frumoasă, da. Nu e așa că am gust, mira mai încă pe vorbă un gust de săvârșit. Ați mai văzut vreodată o Batista atât de frumoasă? E superbă! N-am mai văzut alta la fel. Dacă mi-ar deranja, o aș prin. Fac prin soare că domnul Conte nu se pricepe la cumpărături, așa cum mă pricep eu. -a aruncă banii pe fereastră și nu cumpără niciodată un lucru de gust. A, da, da, pe când domnul Marchis se pricepe, cunoaște, știe, vede. Da, da, da, trebuie strânsă cu grijă ca să nu se strângă. Dice, asemenea lucruri trebuie păzite ca ochii din cap. Popti, ține Vreți să o duc în camera dumneavoastră? Nu, nu, nu, în camera ducii tale. În camera mea? Da, e, pentru că... pentru că ți-o dăruiesc. O, excelență, iertați-mă. Nu, nu, no, nu, no, no, am zis, să o dăruiesc. No, no, nu, nu, nu, Te rog, no. te rog să nu no. mă supe. Nu, no, no, vai, se poate... Și apoi, domnul Marchis știi că eu nu vreau să supăr pe nimeni. Mm. Ca să nu vă supărați, o iau. Oh. Sunteți un cavaler generos. Întotdeauna am fost așa. Da, da Cel din da, cadou pe care mi-l face și nu știu cum a fi făcut rost de batista asta. Domnule Marchis, se mai găsesc batiste din acestea la Florența? Dar aș vrea să am și una la fel. Mm, una la fel, ca asta va fi destul de greu, dar... Mm. Da, Bravo, doamnă contesă. Domnule Marchis, da. dumneavoastră care cunoașteți orașul, faceți-mi plăcerea și trimiteți-mi și vi un cizmar ce fiindcă da. am nevoie de niște pante. Dar cum de nu? vi voi trimite chiar pe-al meu. Ah, da. Au și tăbărât pe el. Dacă ar ști ce prost au nimeni... Dragă domnule Marchis, v-ar face plăcere să rămâneți puțin în noastră. Oh, v-ar face plăcere rugă? să luați masa cu noi? Da, cu plăcere, cu plăcere. Mirandolina, nu fi geloasă. Știi bine că tot admitarea rămâne. Oh. Vă faceți cum doriți. Mă bucur că o să vă simțiți bine. Ce plăcut, Batis, să suntem de vorbă cu dumneavoastră, domnule Matis. Noi nu cunoaștem pe nimeni. Nu vă avem decât pe dumneavoastră. O, zicumpele mine, doamne, vă stau cu dragă inimă la dispoziție. Eu nu mai îndică-mi, doamne, Mirandolina. Aici eram cu aceste doamne. Doamne, mă înclin cu umilință. Sluga dumneavoastră credincioasă. Mirandolina, Mirandolina, atată-i conterii, da. Ia uitați-vă, domnule Conte, ce cadou frumos mi-a făcut domnul Marchis. Oh! Mă bucur! Bravo, domnule Marchis! <gântu -n> eh, flacuri, flacuri! o nimica toată! Te rog, Mirandolina, strânge-o și pune-o bine! Nu vreau să se știe ce, ce fac, fac, fără să aple lumea. Pe de calic, pe atât de fudul. Cu găduința acestor doamne, da. aș vrea să spun ceva, miranda l cum doriți, domnule. Uite te la broșa asta, bătută în diamant. Ah. E splendidă. E din aceeași garnitură cu cercei pe care ți-am dărâi. așa e. e din aceeași garnitură, dar e și mai frumoasă decât cerceii. Uh -huh. Blestemati să fie Contele cu diamantele și cu banii lui. Și ca să ai garnitura întreagă... Uite, îți dăruiesc și broșa. Ah, nu, no, pentru nimic în lume nu pot să o primesc. n Mai să fie așa de nepoliticoasă cu mine. Nu, no, nepoliticoasă nu se niciodată cu nimeni. Ca să nu vă supărați, am să iau. Da, <laughs> oh. Domnule Marchis, da. ce spuneți? Nu e așa că broșa asta e splendidă? Da. Să știi, însă că în genul ei, Batista e de un gust mai ales. O fi. Dar mm. între un gen și celălalt există o deosebire destul de însemnată. Dar și noi cu cine avem onoarea, domnule? Sunt contele de Alba Fiorita, doamne. Alba Fiorita, da. Sluga dumneavoastră. Dar sunteți singure? No. Nu aveți însoțitori? M ba da, au pe mine, domnule, și nu au nevoie de dumneata. Suntem singure, domnule conte. Și vă vom spune mai târziu de ce. Mirandolina? Dă, domnule? Spune să pregătească o masă pentru trei persoane domnule? în camera mea. Da. Cred că îmi veți face cinstea, doamnele mele. O, oh, dar cum am putea respinge un asemenea gest curtenitor? Da, mine, da și, și eu cum rămân? Am fost invitat de aceste doamne. Doamnele sunt libere să hotărască așa cum găsesc de cuvință. Numai că la măsura mea mai mult de trei persoane nu au loc. Da, da. Eh, da. aș da. vrea să o văd și pe asta. Să mergem, să mergem, domnule Conte. Domnul marquis ne va onora altă dată. Haideți, Domnule marquis, dacă găsiți o batistă ca aceea, nu mă uitați. Da, da, da, sigur. Dumnezeu da. da, da, da. da, da. da, da, ar vrea o Batista. Ei, n o so, Mirandolina. Mirandolina s-o păstresc cu sfințenie da. Batistica ca acestea nu se mai găsesc Diamante oh, oh, Se găsesc câte vrei Dar batiste ca acestea Nu se mai găsesc Adio E nebun de lea. Dragă Mirandolina da. e te supărat Te-am invitat la masă pe cele două nu, nu, nu Numai nu. pentru dumneata o fac Ca să spărească câștigul și clientele Că despre rest Tot ce al meu e și al dimineața. Inima mea, bogăția mea, poți să faci cu ele ce vrei. Ești până <trui> ah, Puțin îmi pasă și de unul și de celălalt. Ce mi-am pus acum în gând e să-l fac pe cavalerul de riba frata să se îndrăgostească de mine și n-aș da o astfel de plăcere pe toate bijuteriile din lume. Am să încerc, dar nu știu dacă voi avea dibăcia pe care o au cele doi scuzite actrițe. Am încercat însă Pot încerc. Cât se vor ține după cele două actrițe, contele și Marchizu, mă vor lăsa pe mine în pace, așa că voi putea pe îndelete să-l prind în mreje pe cavaler. Oh! Și dacă nu se lasă prins. Aș vrea să-l văd și eu pe bărbatul acela, care în stare să țină pieptul unei femei când aceasta are prilejul să se poată folosi de farmecul ei. Când bărbatul fuge, nu-i chip să-l învingi, dar dacă se oprește, dacă te ascultă și dacă îi face plăcere ce îi spui, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să se dea bătut. <fie> Spunei zeboi dumitrelacă că dacă vrea să mănânce, supa e pe max. O să îi spui și dumneata fabrica. Nu, e atât de ciudat că nu vine să-i spun nicio vorbă, așa că Totuși nu e un om rău. Nu poate suferi femeile, dacă bărbații se poarte cu blândețe. Nu poate să femeile, o să răgu de el. Oh, aprob mai. E. Ah. Înălțimea voastră, dacă vreți să mâncați, masa e pusă. Mi se Domn. pare că astăzi mâncăm mai devreme ca de obicei. Dumneavoastră ați fost servit înainte de toți ceilalți clienți. Da? Domnul Conte de Alba Florita a făcut galăgie voin să fie servit el primul. <ră> Asta da până a porunci să se aducă la masă mai întâi înălțimea voastră. M -m mă simt îndatorat față de atenția pe care mi-o arată. E o femeie atât de cum se cade în înălțimea voastră. Cât am umblat eu prin lume, dar n-am găsit o hangiță mai bine ca asta. Se uită, a fermecat pe toți. Nu stim, ar fi să mă farmece și pe mine, numai că eu mâine plec la Livorno. A spus până că dacă nu vă place puiul, vă poate trimite un porumb. Îmi place orice, dar asta ce -i? Ah, a spus până să vă întreb dacă vă place sosul ăsta pe care l-a făcut chiar ea cu mâinile ei. Mă îndatorează din ce în ce mai mult. Ia să văd. E delicios. spune că mi-a plăcut și că îi mulțumesc. Am să-i spun înălțimea voastră. Ia-te-o uit Trimite mulțumirul unei femei. Un sol delicios. N-am găsat în viață, nu unul mai bun. Nu am ce mai mult la ea, e sinceritatea. De deci ce nu pot suferi eu, femeile? Pentru că sunt prefăcute, mincinoase, și lingușitoare. Spune că-mi mulțumește îndalțimii pentru atenția cu care cinstiți nimicurile pregătite de ea. Chiar acum mai pregătește ceva cu mâinile ei pentru dumneavoastră? Dar nu știu ce poate fi. Uh, contele s-a așezat la masă? dar chiar acum în națimea voastră. Astăzi are musafir. Ia masa cu două doamne. <gânt> ce om slab! Cum vede două femei, e gata să se țină după ele. Mai mult ca sigur că o să-i prăpădească toată averea. Spune-mi, marchizul s-a așezat la masă? A plecat de acasă și nu l-am văzut întorcându-se. Iertați-mă, e voi. Vă rog să-mi faceți cinstea de a-mi îngădui să vă servesc pe eu. Dar asta nu este de datorie, admitare. Domnule, dar cine sunt eu? Eu nu sunt decât o slugă care stă la dispoziția celor ce binevoiesc să treacă pe la hamil meu. Îmi mulțumesc. Ce mâncare e asta? o făcută cu mâinile mele. De vreme ce ai făcut-o dumneata, nu poate fi decât delicioasă. <laughs> Domnul e prea îngăduitor, dar tare aș dori să știu să fac în așa fel încât să ghicesc gusturile unui cavaler atât de ales ca dumneavoastră. M-aș bucura să știu dacă mâncarea e pe gustul dumneavoastră. <laughs> cu plăcere, cu plăcere, îndată. E grozavă, e un Nu mm, N-aș putea spune ce este, dar e tare bună, tare bună. Ce să-i faci, domnule? Am și eu secretele mele. Băiete, da, dă-mi să beau vin de burgoni. În da, domnule, da. Vinul de burgoni e minunat. Dacă vrei... Pot să gust și bine ta. vă mulțumesc, domnule. Te rog să mă crezi că ți-l dau cu foarte multă plăcere. Știu, eu nu pot să refuz. Văi, te domnule... adu un pahar. A, nu, Dacă, nu, domnule... nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Dacă îmi dați voie, am să-l iau pe asta. A, Nu, nu, nu, am băut eu din el. <laughs> am să vă ghicesc gândurile. <laughs> <laughs> nu vrei să stai jos? Oh, nu sunt demnă de atâta de cinste, domnule. Ai că acum suntem singuri, băiete. Îndată, domnule Escaul. Îndată, domnule. Stăpânul meu a intrat în anul morții. Niciodată nu l-am văzut pe cât așa ceva. Dacă ar ști domnul Conte sau domnul Marchiz, ar fi vai de capul meu. De ce? Pentru că de o sute de ori m-au rugat să beau, să mănânc ceva cu ei, dar eu n-am vrut să aud așa ceva. Să lăsă măsa. ia, -l -l, ia -l Da. L În sănătatea tuturor celor ce sunt dragi, domnului Cavare. Îți <gătă> mulțumesc, drăguța mea, Angita. <gătă -i> Bineînțeles, în urarea mea nu intră și femei. Nu. Pentru da. ce? B pentru că știu că nu le puteți suferi. Hai <gătă> dreptate. Nu le-am suferit niciodată. <gătă -i> să nu care cumva să vă schimbați vreodată părerea. Băiete, poți să pleci, poți să pleci. Înțeles, om, Mm. Mirandolina, da? Da. Ești o fată drăguță. Oh. Domnule, credeți de mi mine. Ascultă, am să spun ceva adevărat da. cu care te vei putea mândri. Ascult cu plăcere. Ești prima femeie din lume cu care am avut răbdare să stau de vorbă. Ba, mm. mi-a făcut. Chiar și plăcere. <laughs> trebuie să vă mărturisesc că și eu simt ceva pentru dumneavoastră. Da. Ceva ce n-am simțit pentru nimeni, mă. Dar mi-e teamă că ți-ai pus sângele să mă faci să-mi pierd mințile. <laughs> <laughs> se poate, domnule cavaler, ca unui om înțelept ca dumneavoastră, să-i treacă prin minte așa ceva? Simt că se petrece cu mine ceva nelămurit. Ceva ce n-am mai simțit, dar nu vreau să-mi pierd mințile din pricina bărbaților și cu atât mai puțin din pricina unuia care urăște femeile. domnule cavaler, <laughs> v-aș ruga să mai-mi puțin vin de da, da, imediat, da, o timp, o gata. Trăiască prietenii sinceri. Trăiască. <laughs> Trăiască cei ce se iubesc, fără gânduri ascunse. Să ciocnim. Det är Jaskö! Uh -huh. Oh, și eu sunt aici. Ce să trăiască? E, cum domnul marchiz aici? iartă mă, prietene! Mi A ciocănit, dar nu mi-a răspuns nimeni. E, dacă mi-a bine, fi... bine. Rămâi, domnule marchiz, rămâi, domnul marchiz, nu mi-aș fi ingăvit așa ceva. Te rog să mă ierți, suntem doar prieteni. Credeam că e singur. Mă bucur că te vă arăt de adorabile noastră, hajita. Nu ce spui, așa că e încât de Da, de tare. Da, no, da. Domnule marchiz, tocmai îl serveam pe domnul Cavaler. Da. când da. M-a apucat am și Dumnezeu mi-a oferit un paharel de vin de burgund. Oh, acesta e vin de burgund, da, da. Eu mă pricep la vinuri. Da. Lasă-mă să gust și spun da. dacă e sau nu veritabil. Da. Domnule Marchis, cu voia domnului Cavaler Gustați în tocănița asta Pe care am găsit-o cu mântul da, Cum de nu? Cu plăcere, cu plăcere Domnule Cavaler Acum mă simt mai bine, mă duc Nu, nu, nu, nu, Mirandolina Păi-mi plăcerea și mai rămâi puț Domnule Marchis mă așteaptă o groază de treburi, așa Că... Și apoi, domnule Cavaler, nu de, Cavalere, Cavalere Te supără dacă hancița mai rămâne puțin? Ai vreo treabă cu ea? Aș vrea să vă dau să gustați Un păhărel de vin de Cipru, cum nu nu-i altul în lume și m-aș bucura ca Mirandolina să-l guste și ea și să-i aflu părerea. Hai, fă pe plac, domnului marquis și rămâi. <laughs> Îmi ceresc dumneavoastră să rămân? Te rog să rămâi. Oh, atunci rămân. <laughs> marquis vrei să fie gelos să te vadă lângă mine. <laughs> Nu-mi pasă de el nu e că nici dumneavoastră nu puteți suferi bărbații? O, după cum dumneavoastră nu puteți suferi femeile. Prietele, în sănătatea dumitare! Mm, mm. Eh, cum se pare? Da, n da. da, să nu te super, dar nu faci două parare. Să cuști din vinul meu de cipru. Da, unde vinul ăsta de cipru? E, e aici, l-am adus cu mine. Aș vrea să-i simțiți simți tăria. Mă înțelegeți? stai vin, vin, nu glumă. Iată-l. -mi Sticluță, mică și drăguță. După cum văd, domnul Marchis nu vrea ca vinul său să ni se urce la cap. Dragii mei, din ăsta să bea cu picătura, ca dintr-un lichior de melisă. Ce minune! Are un parfum care te unge la inimă. Cum ți se <slowed> pare porteria <psicologia> asta? <www> Spălătură de vas. Ce zici? <sauces> <struggle> o <yogurt> mai pomini. E, miradolina, îți place? E. <Wine> Eu, domnule, nu pot ascunde nimic. Okay. Nu-mi place deloc. Cum? Mi se pare prost și de aceea nu pot să spun că-i bun. Hai. Halal de cei care știu să se prefacă. Numai că cine știe să se prefacă într-o împrejurare va ști să se prefacă și în alta. Nu stau da. pentru mine, de de ce. Dragă mea, Dolina, nu te pricep la astfel de viduri, îmi pare rău. Băiete, da. trei păhărele. Nu, praia. nu, nu, eu nu mai vreau. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu-ți fie teama. Nu-i pentru dumneata. Băiete, acum uh. Voia stăpânului dumitare, du-te la contere de Alba Fiorita și spui din partea mea, dar tare, tare, tare da, da, da, tare, ca să se audă s-audă toți, Am că rog să guste puțin din vinul meu de Cipru. Am înțeles, domnule. Da, tare. rog. Ești nespus de darnic, domnule Marchile. Eu? <laughs> Întreabă pe Mirandolina. De sigur. Cavalere. Cavalere. M-am îndrăgostit din Randolina, ca un nebun. Îmi <gri> pare rău. Dumneata, nu știi ce înseamnă să fii îndrăgostit. Oh, dacă ai ști, dacă ai ști, ne Plânge de mine. Dar te plâng, te plâng din toată inima. și să știi, sunt gelos ca o fiară. O lasă să stea alături de vrea fiindcă știu cine ești. Lângă altul n-aș lăsa o... începe să mă Domnul Comte, mulțumește excelenții voastre și vă trimite o sticlă cu vin din insule Canare. Vrea să compare vinul lui din insulele Canare cu vinul meu de Cipru? E o porcărie. Se cunoaște după miros. Întâi nu Nu, Nu, nu, nu, nu vreau să-l gust deloc. Dar asta e o moșicie. Printre multele, altele pe care mi le face contele. Vrea cu orice, vrea să fie mai presus de mine. Vrea să mă frunte, să mă provoace, ca să-mi din țărite și să fac ciniști. niște prostie. Mirandolina. Mirandolina. Dacă nu-l dai afară, se vor întâmpla lucruri groaznice. Eu sunt în stare de orice. Eu sunt cineva și nu pot răpta asemenea înjuri viețul marquis, a pierdut mințile. Și nu mai e dumneata ești de vină. O, sunt eu în stare să-i fac pe bărbați să-și pierdă mințile? Na, nu, -i dumneata ești. Iertați-mă, dar eu nu fac pe nimeni să-și pierdă mințile cu ingăduința dumneavoastră. Dai-ți, spun... Ce vreți de la mine? Nimic. Să bem încă Un pahar cu vin de burgoni Dar cât mai repede Domnule pentru că trebuie să plec Fac o urare și m-am dus O urare pe care am învățat-o De la bunica mea Vivat Bacus și amorul Amândoi nealină dorul Unul din gât coboară Prin ochi altul inimii Să strecoară Vinul bea și vom vedea De fapt ce-i inima să vrea! <laughs> oh, o tsoica. A fugit! A fugit și m-a lăsat cu de draci în mine primătimesc. Cum a spus, îi nu-l iubeau și nu-l vedea. De fapt, ce inima să vrea. Mm -hmm. Ce Ci orare ciudată mea ești asta? Lă-te cunosc eu pe tine, drăcoaie, că vrei să mă scos din minți, vrei să mă omori cu zile. Da. Dar o face cu atâta gingășie și știe așa de bine să se vâră pe sopile omului. Drăcia dreacului, și-o fi pus în minte să mă dea gata? Ana, no! no! mâine plec la Livorno. Nu vreau să mai dau ochii cu ea. Pachisul de forli e un om foarte ciudat. E adevărat că e de familie nobilă, numai că el și tatăl său au risipit atâta încât oh. abia mai are din ce trăit. Oh, Îi place totul să facă pe nobilul galant. Se vede că ar vrea să fie darni, dar n-are hmm, Da, dar și el atâta cât poate și vrea să afle toată lumea. Dar dacă vreți să ne distrăm pe da. lui, trebuie să faceți și de acum încolo pe doamnele nobile. Oh, eu voi hmm, continua da. rolul, nicio grijă. Dar deja nu numai de cât de gol. Să știți că ați făcut bine că mi-ați dezvăluit adevărata noastră ocupație. Căci în felul acesta am dat putința să vă fiu de oarecare folos. Domnule Conte, veți fi protectorul nostru. Ba, Cum eu, suntem prietene, ne vom bucura de o potrivă de atenția dumneavoastră. Am să vă, am vă stau la dispoziție ori de câte ori îmi va fi cu putință. Dar am o anumită obligație da? care nu-mi va îngădui să vin la dumneavoastră prea des. Oh, Vreau oraș, domnule, că... Da, da, dar să rămână între noi, oh, stăpâna hanului. <laughs> dar ce lucru oh. extraordinar ați găsit la ea? Are destule calități extraordinare. Mi-e dragă, Mirandolina, și dacă ține să rămânem prieteni, să nu vorbiți de rău. Al va fi ca și cum nu ne-am fi cunoscut. Dacă asta doriți... Vă vom pace pe ea. L-ați văzut pe domnul acela care a trecut prin sală? Cine este? Bărbatul care nu poate suferi femeile. Nu, oh, ce nebun! Eu <laughs> fi lăsat vreo amintire tristă, vreo femeie. ce ai găsit n-a fost niciodată îndrăgostit, le disprețuiește pe toate și de ajuns să vă spun că o disprețuiește chiar și pe Mirandolina. O răcuțu de el. Dacă m ține de capul lui, un rămășat că l-aș face să-și schimbe părerea. Chiar așa grozabă idee? Asta e o treabă pe care aș vrea să o iau eu asupra mea? Ascultați, dragi prieteni, așa din simplă distracție, da. dacă sunteți în stare să-l faceți, să se îndrăgostească, îmi dau cuvântul meu de cavaler că vă voi face un cadou minunat. Nu suntem tot așa de fermecătoare ca mirandolină, dar știm și noi cât de cât să ne purtăm în lume. Să trimiți să-l <laughs> doriți? Cum Hei, Așa e cineva pe aici? aici? A, ce dorește, pompe? Da, Vino aici. Du-te și spune cavalerului de ripa frata că-l rog să poftească până aici că am să-i comunic ceva urgent. În data? știu că a trecut spre bucătărie. Spre bucătărie? ce fi căutând la bucătărie? Cum s-a dus să se certe cu Mirandolina pentru că l-a servit prost la masă. Da, iată-l că vine, vine cavalerul. Da, lucru. Ar bine să faceți mai departe pe domnului Din Nobile. Ce? În ce? felul acesta vă va fi mai ușor să-l să fie politicos, să vă asculte. Nu poate suferi femeile. Bogat. Foarte. Darnic? Uneori. Să vine, să vine, să vine și las pe noi. Domnulea m temat, domnule Conte. Da. Iartă-mă dacă te-am supărat. Cu ce ți pot fi de folos? Aceste două doamne oh, au nevoie no, no, no. de Iar Iartă-mă, te rog, dar n-am vreme <laughs> de pierdut. Domnule Cavalier! N-am de gând să vă stingere. Dar o vorbă, o vorbă, vă rog, domnule Cavaler. Dar n-ai de conte. Prietene, dragă, când o doamnă te roagă, politetea te obligă să le asculți. Bine, bine, vă cer iertare cu ce vă pot fi de folos. O, domnule Cavaler, să vă spun, știți într-o anumită împrejurare. Mai repede, doamnelor, mai repede. Bă, bă, vă implor, am o treabă urgentă. E bine, îmi dau seama că prezența mea vă stingere este. vă Cavalerul, în voie, că no, eu nu vă no, mai no, no, spun. Prietene, ascultă, știu care invidatoria prea plecată, sluga, sluga, sluga. nu doriți să luăm iertați-vă, dar nu pot să stau așa de urgeos cu femeile sureți mi vă rog ce doriți uh -huh. avem nevoie de ajutorul dumneavoastră de protecția dumneavoastră de bunătate uh -huh. da, ce vi s-a întâmplat? Uh -huh. bărbații noștri ne-au părăsit v-au părăsit bărbații Doar. Mi-e nu-mi place să mă amestec în altora, așa că, prea cinstitele mele, doamne, să nu așteptați de la mine nici sfaturi, nici ajutor. Hey, hai, hai, să lăsăm gluma și să nu ne mai prefacem în față de mult amabilului nostru, cavaler. Da, da, să-i spunem adevărul. Ce mai înseamnă asta? Cavalere, noi nu suntem doamne nobile. Nu? Nu, nu domnul vrut să vă fac o fada! Da, și cu o Respectele mele. Mai rămâne o clipă, vă rugăm. Nu. Suntem uh, două actrițe. <laughs> două actrițe! Da. <laughs> atunci vorbiți, vorbiți, că de voi, nu mă tem. Cunoașteți destul de bine felul vostru de a. Hai, ce drăguț, e, domnul Cavare. Hai, hai, hai, jos mâinile. Drace, Atunci mai mult e novice decât e cabale. Novice înseamnă țară noi. Am înțeles foarte bine și pot să vă spun că atunci sunteți două obraznice. Femei ca mine! Rămâi să mai mai băi echipa! <laughs> Ruboasă perucă mai aia. <laughs> mine că am găsit în ce echipă să-ți de ele. Ce credeau, cum mă prind în plasă. <laughs> Atunci când pot, îmi bag joc de femei cu cea mai mare plăcere. Cu mm, da. toate astea de Mirandolina n-am fost în stare să-mi bag joc. M-am vins cu atâta când mă simt aproape obligat să o iubesc. Dar e femeie și nu trebuie să mă încred ea. Da, vreau să plec. Voi pleca mâine. Păi! Da, domnule? du-te du și spune chelnerului să-mi facă socoteala și să-mi aducă aici. Am înțeles, domnule. Ascultă! Da. în ca-n două să fii gata cu cuferele. Nu cumva vrei să plecați? Da! adu spada și pălăria aici. O, oh, un mi pare că plecăm din pecina Mirandolin. Și totuși, și totuși adevărat. E drept că plec, dar simt minimum o mâhnirii cu totul aparte, ceva ce nu am mai încercat niciodată. Nu mm, cu atât mai rău ar fi pentru mine dacă aș rămâne, așa că trebuie să o șterg de aici cât mai repede. Părimei, chiar și atunci când la noi, noi toți suferim de pe urma voastră. E adevărat, domnule cavaler, că le doriți subateala? Ai o Chiar în clipa asta o face stăpâna. Cum? Ea face socotele. O întotdeauna, chiar și atunci când trăia tatăl său, scrie și știe să socotească mai bine decât oricare tânăr care se ocupă cu negoțul. Ciodată, femeie. Și vreți să plecați chiar așa, de repede? Da, da, da, așa cer triburile mele. Vă rog să nu uitați de A Adun socoteala, că știu eu ce am de făcut. Da, aici vreți socoteala? Da, aici. Da. Deocamdată... Nu vreau să mă duc în camera mea. bine faceți, bine faceți, fiindcă în camera dumneavoastră se află pisologul acela de marchiz. Drăguțul de el se face că e îndrăgostit de stăpână mea, numai că poate să-și pună pofta în cui Mirandolina va fi nevasta mea. Bine, socoteala! Îndată, îndată! Ei! Toți s-au îndrăgostit de mirandolina. Sunt nici nu de mirare, dacă și eu am început să nu simt că mă mirandolina? Ce dragă la mine are o nu trebuie să fie la ce să fac, ce să fac, trebuie să îndurci acest ultim asalt, în definitiv, plec peste două ceasuri. Domnule Cavaleru? Ce e, Mirandolina? Păceri iertare. Apropie-te. Da, domnule. Ați cerut socoteala, m-a dus -o. Bine, bine, dă-mi-o. Poftin. Ce ai, plângi? Nu, domnule Cavaleru. Mi-a intrat puțin fum în ochi. Bine, e bine. Da, să vedem cât ți datore. 20 de arginti? Pentru patru zile de găsire atât de minunată, numai 20 de arginti? așa a ieșit, socoteara. Da, dar ce ai? Nu știu dacă-i fum sau dacă mi-i s fi fum Aș vrea să fi pățit ceva la ochi pe când îmi pregătei felurile cele delicioase. Da, Dacă ar fi din pricina asta, aș suferi cu plăcere. Nu eu bine că plec. Na, bine. Ține aici doi dublării ai, dacă-ți la mine și plângem demigră pentru. Domnule! Nu, nu, nu, că bar. Să fii îndrăgostită, mine! Așa de repede! Și nu, ce nu? Și eu mă îndrăgostit de Eu iubit o femeie! Oh, ce frumoasă ești! Dacă aș avea ceva, aș fi o trezesc. E va pe aici! Nu, nimeni. Uh. Nu, nu, nu, nu. nu mă duc eu, o de ea. fi bine cuvântată. Mă duc, mă duc eu! Uh, de data asta l-am dat gata. Nenumărate sunt armele noastre cu care să-i convingem pe bărbați. Dacă sunt încăpățânați, nu ne mai rămâne decât o singură lovitură, cea mai sigură, leșinul. Uh. Se întoarce. Gata! Oh. Uh. Uh. Uh. Nu si-a revenit încă totul cum îl iubește? S-o stăpesc de puțină, poate că își revine. Curaj, curaj, curaj. Sunt aici, dragostea mea. Dragostea mea, nu mai plec. Pleacă de, pleacă de aici! V-am adus spada și părerea. Pleacă de aici! Pleacă odată, blestematule, pleacă de aici! Vă-ți capul! Totuși a revenit. Mă mea, Curaj, deschide ochii. Okay, hai, spunem, nu, spune -mi, spune mi tot ce vrei, nu. Puteți fi. Ah. Nu, nu, nu, mă duc să mai aduc apă! Mă duc să mă aduc apă! <gânările> Treaba e gata! Inima cavalerului e pe ratec, în flăcări încenușă. Și ca izbânda să-mi fie mai de plină, nu mai rămâne decât să-mi declare de față cu toată lumea că mă iubește. Și asta ar fi spre rușinea bărbaților, rând în și spre cinstea noastră a femeilor. Stăpână, m-ai chemat? Fabrițio, fi bun și adu-mi un fier cal să cald crufele astea. Da, stăpână. Iartă-mă dacă te deranjez. O, deloc, stăpână. Doar îmi dai să mănânc, așa că trebuie să te slujesc. Ia stai, stai, stai. Da. Află că nu ești obligat să faci o treabă ca asta, dar știu că o faci pentru mine cu plăcere și eu să lăsăm, hai, o să lăsăm, nu mai spun nimic. Cât despre mine aș fi în stare să fac orice pentru dumneavoastră, dar văd că totul e în zadar. Cum? Cum în zadar? Sunt poate nerecunoscătoare? Uite că nu prea te oamenii adică îți plac mai mult lobii. Hă, tu de tine, dar pros mai ești. Dacă aș putea să-ți spun tot. Hai, du-te și adu fierul. Doar am văzut cu ochii mei. Haide, lasă flecarea, adu fierul. Mă duc, mă duc, mă duc. Am să te mai sfârșesc eu vă țin dar nu mult. Aha, și bărbații ăștia cu cât le arăt că sunt mai dragi, cu atât să se încap. în cap. Ce-ai spus? a dus fierul? E, e, da, e, da, ți-l aduc. E, oh, nu știu ce să mai cred. Una caldă, una Zoc că nu mai știu ce să cred. Ți-l aduc. Bietul de el că prost mai e. Mă slujește, cu toate că moare de ciudă. Nu dau doi bani pe bărbații care joacă după cum le când. Până și drăguțul de domn cavaler care disprețuiește atâta femeile. Acum, dacă aș vrea, le-aș putea împinge să facă cine știe ce prostie. Mirandolina! Da, ce prietene? Stăpânul meu te salută și vrea să știe cum te mai simți. Îmi spune că mă simt foarte bine. Da, mai spune că să bei puțin din spiritul ăsta de melisă care să-ți facă foarte bine. Ah. Uh, sticluța asta e de aur? Da, doamnă, de aur. Mm -hmm. Nu-mi cabe nicio îndoială. Dar de ce nu mi-a dat spiritul de melisă atunci când mi s-a făcut rău? Păi nu avea încă sticluța asta. Și acum cum doare? Am să spun. ia pe. Dar să nu afle nimeni. Ui, îți jur. M-a trimis să aduc un bijutier, A cumpărat-o și, pe urmă, m-a trimis la farmacie să cumpăr spiritul de melisă. <laughs> de ce răți? <laughs> pentru că pentru că îmi trimite doctoria după ce m-am vindecat. <laughs> Dar are să-ți bine și altă dată. Da. Um, poți să te duci. Uite, am să beau o picătură ca să mă feresc de un nou atac. Mm -hmm. ține și spune-i că-i mulțumesc. Dar sticluța da? a dumneavoastră. Am a Desigur, stăpânul a cumpărat special pentru nata. Vrei să-l jignești? Nu, nu, nu, i sticluța și spune că-i mulțumesc. Hai, lasă plecarea la și fă-ți datoria. O ei da? da? Hai, te rog, N-ai Am să-l duc. Oh, -te, uite ce femeie. N-am mai văzut una ca ea și nu știu, zote, o să mai văd brotată! Aha, e îndrăgostit, nebunește, fără scăpare, cum să ceea ce am făcut cu el, n-am făcut din interes, vreau să mărturisească în public de ce suntem noi femeine în stare, fără să poată spune totuși că suntem interesate și corupte. Uite fierul! E fierbinte? Da, stăpâne, e fierbinte, mai bine m-ar arde și pe mine. Da, ce s-a mai întâmplat? Ce-s domn, cavaler care trimite solii și trimite cadouri, mi-a spus servitorul lui. Ei, da, domnule, mi-a trimis o sticluță de aur și eu i-am trimis-o înapoi. La, la, cum? ai trimis-o înapoi? Da, da, sigur. n ai decât să-l întrebi pe servitor. Iartă-mă, dragă. Ia, dragă mai te rog, ia... rog lasă-mă să-mi lasă facem Eu, să eu te să... da, nu te împiedic să. Mai bine nu... pregătește-mi alt fier și când se-mi fierbând, da, dumneavoastră. Da, da, da, te, te rog să, să mă crezi eu, dacă vorbesc așa. Nu mai spune nimic. Vreau să... mm, mm, mm, uite că, tac, gata, tac. Așa, apucată cu mine. Mie tot mi-e dragă. Mă duc. Și <sus> asta e bine. Fabrițio mă va iubi și mai mult, fiindcă i-am trimis cavalerul sticlița de aur înapoi. Nu vreau să se spună că atunci când e vorba de istețime, îmi fac de râs neamul femeiesc. Mirandolina! Oh! Domnul Tavaler, slugă prea plecată. Cum te simți? Foarte bine. Cu ce vă pot cu no, folos? Eu sunt foarte supra-te, pe dumneata, ce? pentru că n-ai vrut să primești ticluța pe care s-a trimis-o. Ce-ați fi vrut să fac cu ea? Să o atunci când ai fi avut nevoie. O, nu prea am obiceiul să le și mi s-a întâmplat astăzi, așa, dar fiți siguri că nu o să mi se mai întâmple uh, niciodată. Dragă Mirandolina n-aș vrea să fi fost eu pricina acelui acel nefericit. Uh, tare mi-e teamă să nu fi fost chiar dumneavoastră pricina. Nu, Da. E da. adevărat. M-ați făcut să bea o blestematul ăla de vin de burgon și mi s-a făcut rău. Da, no, stai, e rău. Nu, ce altceva putea să fie? Fii bună, te rog, și primește sticluța asta. Domnule Cavaler, eu nu-s obișnuită să primesc cadouri. Nică toate acestea de la contele d'Alba Fiorit ai primit. N-am avut în gotro ca să nu-l supăr. Și vrea, ca tocmai mie să-mi o astfel de jignire, să mă supăr. Și ce vă pasă dumneavoastră dacă vă supără o femeie? Tot nu le puteți suferi. Că Andolina, acum nu mai pot spune așa. Hai, te rog, ia asta. Nu, nu, nu, mulțumesc, nu, nu. iată mă -s. Dar ce ai? I-pare supărat, Fabrițiu. nu! Oh, stăpână. N-am nimic. La, la nimic. La Te nimic. doare ceva. Mai bine dă fierul ceva, dacă vrei să-l încingi. Oh, nu, nu, nu, nu-ți omie. Mie -mi dă da să n-ai ceva. Hai, dă-i fierul și să se ducă odată. Uite-l, dragul meu. Pune-l la încins. Stăpâna mea, dragă. Hai, grăbește uh, Da, mă grăbesc. Oh, ce viață mai fi și asta? Simt însă că nu mai pot. Nu mai pot. Frumos mai porți, doamnă, cu chelnerul dumitale. Ce vreți să spuneți cu asta? Se vede cât de colochești îndrăgostită de el. Ha, eu îndrăgostită de un chelner. Frumos compliment îmi faceți, domnule cavaler. Am gusturi ceva mai alese. A, când o fi să mă îndrăgostesc, eu nu o să-mi pierd vremea cu deal de ăștia. N-ai putea să lași puțin călcatul rufelor? De la rufele astea mi se dragă câștigul, pe când de la dumneavoastră nu mă pot aștepta la nimic. Nu poți totuși să faci din mine tot ce vrei. <laughs> Dar dumneavoastră nu puteți suferi, femei. Nu mă mai chinui, Mirandolina. Te-ai răzbunat îndeajuns. Te prețuiesc foarte mult. După cum prețuiesc pe toate femeile care-ți seamă, dacă mai există și altele, bineînțeles. Te mm. prețuiesc. Te iubesc. <laughs> ce ce să fii îndurătoare cu mine, Miratorina. Nu mai pot. Vi se face rău? Da, mi se mai picioarele. poftim spiritul de menis. Oh, de ce te porți aspru cu mine? credem mă te iubesc, ți -o jur. Pabri? Da, te rog, nu-l mai chema, că dacă vine, îi capul. asta e bună, n-am voie să-mi chem oamenii mei. Cheamă pe oricare altul, dar pe asta nu pot să-l văd de noi. Sunt da. gelos pe omul ăsta, pricepi. E pentru prima oară că știu și eu ce-i aceea dragoste. Mie nu mi-a pronuncit nimeni niciodată. nu mi, -mi trece prin cap să-ți pronuncesc, te rog. Și ce vrei de la mine? Dragostețe mege, milă. <laughs> Un bărbat care azi dimineață nu putea suferi femeile îmi acum dragoste și milă. Nu-l cunosc, nu există, nu-l cred. Rapă, mor și învoțe să mai disprețuiesc femeile. No! Blestemat să fie clipa în care am început să mă uit la ea! Am căzut în laț și nu mai ți se pare hiç se apare cabandere ia îmi pare rău de dimineață știu că te doam lasă-mă în pace mai găsit în toane rele hey, e a răpus și pe dumneata domnule dușman al femeilor mh? ești în o gostie da, da da da la ce sujește să te ascunzi lasă-mă în pace că din un jur că să ți pare rău <truz> Dragostit. E rușine și ar vrea să nu Te pămânești că nu fie vreun să știe, pentru că e frică de mine. Eu vei să se declare rivalul meu. Ce zici, Simulina. domnule Machis, de noutatea cea mare? Despre ce noutate e vorba? Cavalerul cel sălbatic, cel care disprețuia femeile, s-a îndrăgostit de Mirandolina. Ha, ha, ha, ce bine -mi pare să vadă și el cine e Mirandolina. Să vadă și el că eu nu mă îndrăgostesc așa chiar de oricine. Lasă să se părământe, să crape, drept pedeapsă că a îndrăzit să fie moșic cu femei. Da dar dacă Mirandolina nu rămâne nepăsătoare... Oh, cu neputință! Nu o să-mi facă ea mie o astfel de șignire. Știe doar cine sunt, nu? Știe câte am făcut pentru ea. Mai multe am făcut eu pentru ea decât dumneata, dar degeaba Mirandolina face curte cavalerului de Ripafrata. S-a arătat față de el atât de atentă cum nu s-a arătat nici față de dumneata, nici față de mine. Mm. N-ai văzut-o stând la masă cu el? No, nu, nu ne-a arătat niciodată de încredere. Pentru el rufăria cea mai fină, mm -hmm. pentru el masa înaintea tuturor, pentru el mâncăruri pregătite de mâinile ei, servitorii văd totul și vorbesc. fabriți o de gelozie și apoi leșinul. Adevărat sau nu? Nu-i tot un semn vădit de dragoste? Cum? Lui se fac mâncăr gustoase pe când mie? Oh, da asta e o insultă adusă rangului și de demnitații mele. eu, care am cheltuit atâta cu ea, gata, am terminat. <coughs> eu o femeie necunoscătoare, trebuie neapărat să plec. Nu mai rămâne o clip în hanul ăsta păcătos. Da, da, da, bine, faci, pleacă, pleacă. Și dumneata, care ești un cavaler atât de ales, ar trebui să pleci dată cu mine? Mire, dar unde să mă duc? Găsesc eu unde să stai, nu-ți fie teamă. Ai dreptate, e o femeie necunoscătoare. Cât am cheltuit eu cu ea și cum se poartă ea cu mine? Am să-i ruinez Hanul. Pe cele două actrițe le-am și făcut să plece. F -a -a actrițe? Care actrițe? Cele care locuiau aici, Hortensia și Dejanira. Cum? Nu sunt doamne nobile? Nu, sunt actrițe. Pe ea nu mă pot răzbuna decât în felul acesta. Pe cavaler însă, care s-a prefăcut ca să mă poată înșela, îl voi face să-mi dea în alt timp. Să mergem, archize, să ne facem bagajele. Unde s-or fi grăbind așa, marchizul și contele? Vai, viada de mine, în n-ai am intrat. De n-ar veni cavalerul să mă caute. Ia, ia să-mi pui. Ah, Parcă începe să-mi pară rău de ce am făcut. E drept că am petrecut strajnic, făcând să alerge după mine un bărbat semeț ca el, un bărbat care se lăuda că nu poate suferi femeile, mai că acum morocanosul s-a fierbântat, și-mi văd amenințat bunul meu renume. Așa că trebuie să fac ceva ca să scap de el... Sunt singură, n-am pe nimeni care să mă apere. N-ar fi decât bietul Fabrițio care mi-ar putea fi de folos într-o situație ca asta. Am să-i făcăduiesc că m-am marit cu el. Oh, dar i am tot făcăduit încât nu o să mă mai creadă. Parcă tot mai bine ar fi să-l iau de bărbat, Eu așa. La urma urmei. Măritându-mă cu el, voi putea pune la adăpost și interesele hanului și bunul meu renume. Ah, bate cineva, cine-o fi. Mirandolina? A venit. Deschide-mi Mirandolina. Să-i deschid, nu-s așa proastă. Ce dorește, domnul Cavaler? deschide Duceți-vă, vă, vă rog, în camera dumneavoastră și așteptați-mă, vine dar... De ce nu vrei să-mi deschizi? Am treaba acum, Facebook. Este o clipă în bine, bine mă duc! Dar dacă nu vii, e vai de tine! Dacă nu vii, e vai de tine! Ar fi vai de mine dacă mă aș duce. Lucrurile merg din ce în ce mai rău. Să văd ce pot face ca să le îndrept. O fi plecat! Plecat! Poate să mă aștepte cât o pofti. Eu tot nu mă duc în camera lui. Fabrizio? m chemat? Da. Um, Vino-ncoace să-ți spun ceva. Hai, iată mă -s. Știi că domnul cavaler di Ripa, frata, s-a arătat a fi îndrăgostic de mine? E, am băgat-o de seamă. E, da? Ai băgat de seamă? Ne. Oh, Eu drept să-ți spun... Nu băga semne de seamă. <laughs> Iată de tine, ce să mai ești. N-ai băgat de seamă? N-ai văzut ce mutru făcea când calcai rupele? N-ai văzut ce geros era pe mine? <laughs> Mi-a spus adineauri niște cuvinte care, ca să spun drept, m-au făcut vezi, să roșeți. Vezi, vezi, vezi, vezi ce înseamnă să fii fata singură? Vezi, dacă ai fi mărit s-ar schimba lucrurile, dar așa... Așa-i, da. Îmi dau seama că ai dreptate. De asta mi-am și pus în gând să mă mărit. Adu-ți aminte de ce spunea tatăl tău. Nu avea grijă, o să-mi aduc aminte. Fabrizio, bate cineva! Uh, cine bate? Cavaler. Cavalând! Da. Uh, ce doriți deschid data Stai, stai să plec eu! Uh, ce doriți, domnule? Ce înseamnă asta? Nimeni nu se poartă așa într-un de respect. Deschide-l Ce s-a întâmplat? Ce-i zarva asta? Domnilor, domnilor, vă rog, domnul, de ridicat, da? Vrea să porti ușa. ușă! Deschide-l fac pusat sau da! Am nebunit de bine! Hai sa o stierem Deschide-l, că ca to mai vreau sa stau de vorbă cu el. Eu o grijă, nu stii teama, suntem Nicio noi aici. Da, da, nu da. Dai, da, da. Dai, da! știi? E Miranduida. Unde e? Nu știu. O să o găsesc chiar. Dar ce aveți cu stăpână la, domnule Cavaler? Nu-ți dau socoteale socoteală, când poruncesc ceva. Vreau să fiu servit. Eu plătesc. Am să eu, dumnei, P mă domnia voastră, plătiți ca să fiți serviți, dar numai Aici. cu lucruri îngăduite și cinstite. Să fie cu iertare, însă nu puteți să avea și pretenții ca o femeie cinstită. Ce știți? acolo? pe asta te Ce știi tu? Pe, dumneata, nu te privezi, mele. Știu i am porunci stă pune inimitar. Iați porunci să vină în camera dumneavoastră. E șafar, ticolosule cost. Oh, da eu mă mir dumneavoastră. Sterge-o, dai spațiu. Domnele, domnele, E să mă facă în camera mea. Acum e momentul să mă răsbune, domnule cavaler, nu i bine să rîzi de slăbiciunile altora, atunci când ai o inimă slabă ca dubitare. Nu pricep ce vrei să spui. Știu foarte bine de ce ești furios. Dumneata, pricep ce vrea să spună, marchize! Nu, nu, nu pricep nimic! Pă, Vreau să cine? spun că dumneata, sub cuvânt că nu poți veri femeile, a încercat să înfuri -mi inima Mirandolinei pe care o cucerise eu! Eu? Da, răspundem! Ori rușine... De jos nici cu care te-ai purtat. Ce rușine să te mai ascult fără să-ți spun că mint. Mint eu? Ei, treaba ce să se o să-mi spui pe ce te bizui de vorbești în felul acesta? Ai să-mi dai socoteală, da, deci tu mincinos. Am să-ți dau socoteală, eu mincinos? Ei, lăsați, lăsați, vă rog, vedeți-vă de treabă. Dragă conte, ce-ți pasă dumii dacă și cavalerul o iubește pe Miradol? O nu? iubesc eu? Nu e adevărat! Minte ce ne spun acasă! Minte? Minciuna nu vine de la mine! Nu eu am fost primul care am spus asta! Eu am spus-o și repet! Și nu mi-e teamă de dumneavoastră! Dăm spada! dă spada! Dă-ți spada! Dă-ți spada! Stați! ți spada! Dă-ți spada! Dă-ți spada! Dă-ți spada! Dă-ți spada! Dă-ți spada! E îndrăgostit și de dumneavoastră! E îndrăgostit, nu-i adevărat! Mins! Domnul Cavaler îndrăgostit de mine! Vai, vă înșelați, domnule Conte, pot să vă asigur că vă înșelați amar. Da. De semne că v-ați înțeles amândoi. Ha, ha, domnul Cavaler îndrăgostit de mine, mărturisesc cinstit că dacă izbuteam să-l fac să se îndrăgostească de mine, m-aș fi mândrit că am să vă și cea mai mare ispravă din lume. Da. Numai că nu-i lucru ușor să-l faci să se îndrăgostească pe omul care nu poate vedea în ochi femeile, ha, da. care le disprețuiește, care are o proastă părere despre el. Da. Dom mei, Domnii mei, eu sunt o femeie sinceră dintr-o bucată. Când am ceva de spus, spun tot adevărul. Am încercat să-l fac pe domnul cavaler să se îndrăgostească de mine, dar n-a fost. Hmm. Nu-i așa, domnule Cavaler? Hmm. Am încercat în toate felurile, dar de izbutit hmm. tot n-am izbutid. Fiu care nu pot vorbi. Domnul Cavaler nu se îndrăgostește niciodată. Știe dânsul de ce suntem noi în stare. Noi, femeile, ne cunoaște toate și retrlicurile. Nu se încrede nici în vorbele noastre, nici în lacrimile hmm. noastre. Ha, iar de noi. Așadar, lacrimile femeilor sunt prefăcute, iar leșinurile mincinoase? <gântări> nu știați, no. sau vă prefaceți că nu știați. Hm? Nu vă înfierbântați, domnule cavaler, fiindcă domnii ăștia vor să spună pe bună dreptate că sunteți îndrăgosti? Păi <gântări> oh, și este, de <gântări> să se asculte? se citește noi! Nu-i adevărat, nu-s nu e <gântări> adevărat, nu domnilor, nu-i nu, nu, nu, nu adevărat, nu domnilor, nu îndrăgostit! O Bun! O susțin cu tărie și sunt gata să aduc dovezi. Domnule Cavaler, aici este în joc bunul dumneavoastră renume. Acești doi domni, cât că sunteți îndrăgostiți, trebuie să-i faceți să creadă că se înșală. Doi nevoie! Că, dacă domnul Cavaler m-ar iubi, n-ar putea îndura ca eu să fiu altuia. Numai că domnia s-a lucrul acesta și tu să vezi. ce? ce? Cui vrei să fii? pe care a, a ales, tatăl meu. Nu cumva vorba de mine? Ba da, dragul meu Fabrițio. Tu ești același, și mă voi mărita cu tine în prezența acestor cavale. Nu mai pot suporta. Nu. dacă ea ia pe Fabrițio, înseamnă că nu-l iubește pe cavale. <laughs> da! Luați-vă și făgăduiesc să vă dau 300 de scuzi. Mirandolina, cei în mână nu-i niciună. <laughs> Luați-vă și vă dau... O să vă dau și eu ceva. Vă mulțumesc, domni mei, dar n-am nevoie de zestre. Nu sunt decât o viață femeie, fără frumusețe, fără strălucire. Nu pot trezi sentimente de dragoste persoanelor ilustre, dar Fabricio mă iubește și chiar acum, de față cu domnile voastre, m-am murit cu el. Bine, bine, Mărită-te cu cine Știu că m-ai păcărit... Știu bine că în ta eșe mândră că ai fost în stare să mă umilești și văd cât de mult știi să mă pui la încercare răbdarea. Ai merita să-ți plătesc înșelăciunea cu un pumnal în tiept. Ai merita să-ți mulg mai și tuturor femeilor lingușitoare, tuturor femeilor prefăcute. Dar asta ar însemna să mă umilesc și mai mult. Nu vreau să te mai văd blestemate să-ți fie lingușirile, leșinurile și prefăcătorile mai ai făcut să văd cât de dăunătoare e puterea voastră femeilor și mai făcut să pricep chiar pe pielea mea că pentru a le învinge nu-i destul să le dispățuiești, ci trebuie să fuci din calea lor. Adio! <fie> să mai spun acum că nu-i îndrăgostit. Dacă-l mai auzi spunând mi cămin, îmi dau cuvântul meu de cavaler că-l provoc la duel Domnilor, stați, domnilor, stați! Domnilor, stați, domnilor, stați! Domnilor, stați. A plecat și dacă nu se va mai întoarce și scap doar cu atât, pot spune că am avut noroc. Adevărul e că am izbutit vietul de el să-l fac să se îndrăgostească de mine. Am jucat un joc tare primejdios. N-aș vrea să mai trec prin așa ceva. Îi vine cu acea dragul meu, Fabriția, ai de mâna. Da Să-ți dau mâna? De un singur lucru îmi pare foarte rău. Mai mult ca sigur că pleacă supărat cavalerul. N-am să mă mai țin niciodată de asemenea gurul meu. Mirandolina, da. fie că te măriți sau nu, să știi că pentru dumneata rămân același om. Nu <laughs> de protector, nici de adorator, nici de cadouri. Până acum m-am amuzat și rău am făcut. Am riscat prea mult, dar n-am să mai fac niciodată așa ceva. Acum am și eu un soț. Ei, mai încet. Ce încet, ce mai, mai ce, încet, ce, ce nu cu mine? Ia dă-mâna, dă Așa să cădem mai întâi la îngoial asupra anumitor lucruri. Ah, să cădem la învoială asupra anumitor lucruri? E... În voială-i asta? Doamne. Ori îmi dai mâna, ori pleci dat neînsat. Îți dau mâna, dar pe urmă... Pe urmă. Pe urmă, dragul meu, pot să fiu a ta. <laughs> <laughs> Nu te îndoi de mine, <laughs> te voi iubi mereu. Vei fi sufletul meu. Ah, iau, o draga mea, ia o <laughs> că nu mai pot, iau. Eee, o făcui și pe asta. Nu? Mirandolina! Ești o femeie și jumătate, mirandolina. Te pricepi să faci din bărbați tot ce-ți dorește inima. Aceste dovezi de prețuire le voi folosi în măsura în care îmi va buna cuvință și cinste. Schimbându-mi numele, vreau să-mi schimb și obiceiurile și domnile voastre, domnilor, să trageți folos din ați trecut spre liniștea și paza inimii domnilor voastre. Iar dacă veți fi vreodată gata să cedau, și să vă dați bătuți, gândiți-vă la șiretlicurile pe care le-ați învățat și aduceți-vă aminte pe hangiță.